Своенравието Начало на мъдростта е разбирането пътя господин. В това стои начатъкът на всяко знание полезно за човешкото сърце. Следователно, за да станеш мъдър, трябва да напуснеш своенравието, което е главна спънка на всеки живот. Своенравният човек не може да се съобрази с това, което е добро, понеже своенравието е начало на безредието, което изключва добродетелта. Всякой, който иска да напредне в живота или да добие знание и мъдрост за нещата на света, трябва да напусне своенравието, което ако не се премахне на време, ще внесе безпорядък и ще разстрои самият живот. Понеже своенравието желая да ходи в своите собствени пътища, без да мисли за техните лоши сетнини. Своенравният по прищевките на своите желания иска да измени общия ред и да накара нещата да се движат съобразно с него. За него желанията на другите не въжат нищо. Той е сам на себе си господар, на когото всички трябва да изпълняват своенравната воля. Своенравният човек е опорит във всичките си пътища. И опорството на своенравната душа е първото начало на всичките нещастия, защото своенравният опорит човек е немърлив към доброто на другите, а следователно към своето добро, което се включва в доброто на неговите ближни. А знай, е от опит, че немарението е майка на всички злини. И ти, който искаш да избегнеш от злото, знай, че своенравието е негов баща а немарението – негова майка, опорството негов брат, а безразсъдието негова сестра. И тъй, своенравието е лишено от всичките добродетели. Затова, който ходи в неговите пътища и слуша неговите съвети, няма да види добро в целия си живот. Пази се следователно от подобен лош нрав, който ражда злото от себе си. И ако си мъдър да разбираш тия неща, които ти се казват, блажен си, понеже от разбирането на нещата зависи твоето щастие. Само те се пряко управляват от духа на Бога. И там дето Бог сам управлява и ръководи нещата, не може да съществува никакво зло, защото Той е пълна виделина, която прониква всичко. Затова приеми знанието и мъдростта да са твои ръководители и животът ти винаги ще бъде пълен с мир и радост. Мъдростта ще ти учи как да живееш, и това ще постигнеш с помощта на постоянството и неуморимото прилежание, които постепенно ще развият и предадат на душата ти всичките добри качества, които са и дадени от Бога. А с тяхното развитие и разцъфтяване, твоята душа. Ще заприлича на обработена и добре наредена градина, в която всичките плодове на живота ти ще озряват на време и приносят изобилна жетва от всички добродетели. И тъй, ходи с пълнотата на сърцето си пред Бога и слушай всякога неговите учения и те ще ти бъдат всегдашен съвет. Пази душата си от този лош нрав. Не давай му място да се загнезди в теб, защото с неговото влизане в твоята душа ще влезе и дявола, който хиляди лоши семена ще посее. И ще станеш разсадник на злото, изтежание на ада, който ще разполага с теб както иска. И горкочи. Ако лукавият се вмъкне и загнезди в теб, и ядът направи път до твоята душа. Истина ти казвам, няма да излезеш здрав, докато не заплатиш с живота си. Проче пази се от това голямо неугасимо зло, което може да ти лиши от всички блага и да ти направи окаен завинаги. И тъй, не давай място на дявола, нито на брата му. Дръж баща му и майка му настрани, да не би да ти станат съседи. Вярвай ми, винаги ще плащаш скъпо за техните госпи. Затова укрепи се в доброти телта. Обличи се в истината. Въоръжи се в правдата и вземи оръжията на любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт. Ще имаш свободата, която никой не ще ти отнеме. Ще притежаваш мира, който никой не ще ти наруши и щастието, от което никой не ще ти лиши. Мисли, диктувани от възвишен дух, 1903 г.